Съграждане на доброто 28 лекция от Томчето Разумният живот, година 3-та на Младежки и Окултиен клас, държана от Учителя на 27 април 1924 година. Бог на любовта не е Бог на мъртвите, а Бог на живите. Размишление Прочете се резюме от темите Приспособление на човешката душа. Прочетоха се няколко от работите върху темата Най-добрият метод за самообладание. Учителя начерта посочения чертеж. Да излезе един от вас на черната дъска. Ще се постараем да развием заедно тази тема. Която е изразена чрез този чертеж. Кажете ми, кой е по-силен? Който прави зло или който прави добро? Който се качва на планината или който слиза? Ученик. Който се качва на планината. Изразете тогава това нещо на математически език. Отбележете. Качването на планината със стрелката нагоре. Обяснете как разбирате това. Ученик Законът във физиката е следният. Има една крайна точка, до която може да достигне едно движещо се тяло. И когато движението си нагоре тялото достигне своята крайна точка, то е изгубило всичката си кинетична енергия. Енергията му вече се превръща потенциална. От тази точка то започва да слиза надолу и събира на ново своята енергия. За геометрично представяне на движенията може да служи следната координатна система. Тя представлява две взаимно перпендикулярни оси, които се пресичат в точка О, която се избира за начало на координатната система. Началото определя посоките върху двете оси. Надясно от точка О, по хоризонталната ос, посоките се смятат положителни, плюс х, а наляво отрицателни, минус х. Нагоре по оста. Посоката е положителна – плюс Y, а надолу – отрицателна – минус Y. Тогава може ли да се определи, като слизаме и като си качваме, колко енергия се губи? Или за да извършим едно добро, колко енергия трябва да употребим? Ученик. Енергията е пропорционална на височината. По-више добро изисква повече сила и обратно. Да кажем, че от плюс Y пада едно тяло и върви по права линия. Но ако има голямо съпротивление, то прави известно отклонение. Ученик Зависи и от тежестта на тялото. Ако пуснем една пирошинка отгоре във въздуха, тя пада по крива линия, не по права. Представете си, че пущате от точка плюс Y две тела. Едното тежи 10 кг, а другото 1 кг. Какво ще стане? Ученик В физиката съществува следния закон. Всички тела в безвъздушното пространство падат с еднаква скорост. А във въздуха леките тела падат по-бавно, тежките по-бързо. Добре, като имате предвид, че едно тяло при преминаването си в по-гъста материя прави по-голямо отклонение, същия закон ще приложите и във вашия живот. Да кажем, че днес имате отлично настроение, радостни, весели сте, то представлява движение нагоре. Но утре това движение се сменя и във вас се заражда скръбно състояние. То е движение надолу. Вие забравяте старото положение и взимате обратно движение назад. От това ще заключите, че средата в която се движите е по-силна от вашата воля. Следователно, тя ви заставя да се върнете назад. Ученик Ако допуснем една най-висока точка, до която човек може да достигне движението си нагоре, и една най-низка точка, до която той може да слезе, тогава смяната на тия състояния, качване и слизане, може да се обясни със следния геометрически чертеж. Да приемем, че дадена точка М се движи по кръга. В точка А още няма радост, а само условия за нейната проява. ОА, това е косинус. Когато точката М тръгне по кръга, проекцията на радиус вектора ОМ върху уста ОХ се намалява а проекцията му върху уста OY расте. Щом точката достигне Б, косинус е равен на 0, а синуса е добил своята най-голяма стоеност, равен е на единица. От този миг започва обратния процес. Радостта се намалява, синуса се намалява, а косинус расте. Оттам Правилото гласи, когато синус расте, косинус се намалява. И обратното, когато косинус расте, синус се намалява. Тогава какво мислите? Как се образуват състоянията у вас? Сами по себе си ли идат? Ученик Аз мисля, че човек пътува през различни среди и възприема различни влияния. На това се дължат разните състояния. Друг някой да каже, как определят психологията състоянията на човека. Ученик Зависи от това, кое е в съзнанието на човека е миродавно в дадения момент. Дали то е нещо предметно, дали е една емоция, една мисъл или един волев импулс, според което и състоянието на съзнанието получава един или друг тон, една или друга окраска или сила. Често хората се запитват, какво е физическото състояние на някой човек. Ние трябва да започнем от видимото към невидимото. Какво подразбира това? Ученик Дали известен човек е здрав или болен, и какво е неговото материално състояние. Значи това подразбира дали той си има парици, ниви и така нататък. И според това колко къщи, колко ниви има, ще определите какво е неговото материално състояние. Ако има 100 декара земя, две къщи и еди колко си приход, Казвате, че материалното му състояние е добро. После запитвате какво е здравословното му състояние, тялото му. След това се интересувате от умственото му състояние. И най-после от духовното му състояние. И тъй, физическото състояние се определя от богатството на органическите сили в човек. Умственото състояние се определя от богатството на мислите, а духовното състояние се определя от богатството на чувствата. Всяко състояние може да се измени. Как? Да кажем, че вие имате 100 000 лева капитал. Това е вашето състояние. Имате един съдружник, който няма нито пет пари, но е умен. Вие му давате капитала си и го правите съучастник в печалбата. Обаче, след като търгувате една година, изгубвате 50 000 лева от вашия капитал. Вашето състояние се е изменило, нали? Да. Сколко? С 50 на 100. Значи, два пъти се е намалило. И при това загубвате и печалбата. колко се пада всеки му. Вие имате 50 000 лева загуба от капитала, при това загубени са и 5 000 лева от печалбата. Ученик Загубата е 50 на 100 и още 5 000. Как ще определите състоянието на вашия съдружник? Той нищо не е имал, следователно с какво се е изменило неговото състояние в сравнение с общия капитал? Ученик С 2500 лева от загубата, която трябвало да получат. Втората година пък загубвате и другите 50 000 лева от капитала и още 5000 лева от печалбата. Тогава вашето състояние съвсем ще се измени. Ще загубите вашето разположение. Сколко ще се измени разположението на другия? С 5000 лева ще се измени. Единият е загубил съвършенно всичко, а другият само 5000 лева за две години. Следователно, състоянието и на двамата се е изменило. Онзи, който е загубил 100 000 лева, цялата нощ няма да спи. Ще се разхожда нервен, възбуден, а съдружникът, който не е внесъл нищо, е по-спокоен. Защо? Защото нищо не е изгубил. Той е изгубил само част от своят труд. Първият губи 100 на 100, а вторият губи само очакваната печалба. Това е физически закон. Слизане надолу. Обратният закон е качването нагоре. Да кажем, че те имат първата година 100 000 лева капитал и 10 000 лева печалба. Втората година имат още 10 000 лева печалба. Сега материалното състояние на двамата се подобрява във възходяща степен. Този закон въжи еднакво за всички. Щом влезете в едно общество, все ще вложите известен капитал. Тоест, при сегашните условия все ще бъдете съдружник някому. Или с капитала си, или с труда си. При сегашните условия никой не може да бъде свободен. Ако нямаш нито пет пари, но си умен, ще ти кажат, ела при мене, ти си умен човек. Аз имам капитал, а ти ум. Ще започнем да работим заедно. И при този капитал или ще спечелите, или ще загубите. Той е сега кармически закон. Родил си се в известен период, правил си грехове, престъпления, без да мислиш, че се държи сметка за всичко. Не мислете, че като сте дошли тук, няма да плащате. Ами тази загуба... Знаете ли, колко енергия е вложена във вашето физическо тяло? Колко енергия е изразходвана за създаването на вашето сърце? Колко за вашия ум? Колко за вашата воля? Всичката тази енергия е точно изчислена. Следователно, загубата, която има в този период, ще се изчисли и след 50 000 години ще ви намерят било като англичанин някъде, като французин или какъвто идея, и ще ви кажат – вие като българин дължите. Имате да плащате 500 000 лева и трябва да ги платите. Имате един такъв кърмичен долб. Какво ще се случи при изплащането на този дълг? Ще се родите сляп, сакат, хилъв човек и през целия си живот само ще плащате. Сега аз искам да ви наведа на най-добрия метод за самообладание. Ще се спрете, ще кажете, трябва да се плаща. Всички вие грешите, като казвате, че няма да плащате. Не, ще се спрете и ще мислите върху този закон. Щом размишлявате върху него, ще имате печалба най-малко 50 на 100. Вие не размишлявате върху този закон. И като ви дойде някое страдание, казвате, аз се докачам. Спри се. Кажи си. Не аз имам да мисля върху по-важна работа. Трябва да отговарям за своите дългове. Струва ли се сега да се спра на пътя и да разговарям за моето честолюбие, когато имам предоставена по-важна работа? Знаете ли на какво мяса докачението на хората? Господарката праща своя слуга, едно малко момче, да купи мляко в едно котле. Друго момче го замерва с камъни. То оставя котлето и отива да го гони. Други деца минават, бутват котлето и млякото се разлива. Момчето се връща вкъщи, господарката му го набива. Казвам, това момче не може да стигне този, който го ударил, защото краката на последния са дълги. А се връща вкъщи и пак не го бият. И всеки човек в света, който се спира да защитава частта си между хора, които нямат никакъв морал. Всякога ще намери млякото си разсипано. Другарчета му ще го бият, и господарката му също ще го бие. Този закон е верен. Понеже Вие се разправихте с другите за себе си, господарката ви пита, ти защо остави млякото на пътя? Сега вие мислите, че щом влезете в окултната наука, тя ще ви освободи от всичките ви погрешки. Не. Тази наука може да ви даде отличен метод как да живеете по-добре. Вижте в чертежа. Единият полукръг от едната страна означава радостите, които се увеличават. А от другата страна, в другия полукръг, са означени скърбите, които също се увеличават. Точката Б представлява едно възходящо състояние, което е излязло благодарение на основата АС. Точките Б и А взимаме за двама приятели. Приятелят А влага капитала, който е основата АО, а Б печели без да има капитал. А е почвата, а Б расте върху него. Следователно, в дадения момент трябва да знаете, че когато вие се дружите, един от вас ще бъде почва. А другият растението. Тоест, единият пасивен почвата и основата, върху която другият ще расте. Последният ще бъде активен. След време, енергията Б, като дойде до своя максимум, минава противоположната страна и активността на Б ще бъде превърната в пасивност, върху която А. Ще почне да расте. Когато човек не изпълнява Божествения закон, той слиза в долната страна на кръга и трябва да се върне пак нагоре. Например, някой път вас ви сполетяват нещастие. Имате идеи, които не постигате. Вие сте турине на почва. Друг някой печели. А вие трябва да чакате, да се свърши този кръг. След време условията ще се сменят. Като се повдигне той, и вашето повдигане ще дойде. Тогава той ще стане почва, а вие ще растете. Тия смени стават постоянно. Дойде ли ви някоя скръп? Ще знаете, че в това време сте почва. Това отношение в природата съществува следния закон. Върху всяка скръп, някъде в духовния свят, се повдига едно велико желание. Значи, в дадения момент вашата скръп служи за създаване на едно благородно чувство някъде. И вие трябва да се радвате на тази велика мисъл. На това велико желание или чувство което се гради върху вашата скръп. След време тази велика мисъл, която се е съградила върху вашата скръп и вашите страдания, ще ви се отплати, тя ви познава и ще ви помогне. И тогава скръпта ви ще се превърне в радост. Казва Христос сега скръп имате в света. Това значи, сега сте почва, но аз ще ви видя и скръпта ви ще се превърне на радост. Голямата погрешка, която забелязвам във вас, т.е. не погрешка, но едно неразбиране на закона, то е, че вие всякога искате да бъдете големци. Да растете все нагоре. Не може. Така вашият растеж ще се спре. Така е и в природата. До 25 юни всичко расте, а после всяко растение спира. То значи, че енергиите се прекратяват. Пък вземете и вашето тяло. Докато сте малко дете, вие растете нагоре, но не стигате до слънцето. Израствате най-много 15 и половина-два метра. После това растение спира и се принася в другите полета. Във вашия мозък, във вашето сърце, във вашата душа и във вашия дух. Щом физическото растение спре, Онзи, който не разбира законите, удря само на ядене и пиене и казва Ние остаряхме, нека поне си отедем и отпием, това ще не остане. Онзи пък, който разбира закона, започва да учи. Затова старите хора повече четат, повече учат, а младите са много разсеени освен ако младият се родил някои гени. Та едно скръбно състояние представя в природата един плюс. В известен случай то може да означава зло. Значи в известна епоха злото е плюс. Той има надмощи. А в друга епоха доброто е плюс. Той има надмощи. Нали човек дружи с много хора? Не. В даден случай човек може да дружи само с едного, а другите оказват само известно влияние върху него. Например, планетите оказват известно влияние върху Земята, а Земята дружи само с кого? С Слънцето. Да. Земята дружи само със Слънцето. Законе. В даден случай, вие може да дружите само с едного, а другите оказват влияние върху вас. От другите, които оказват влияние, всеки от тях дружи само с едного. Дружението е цел. Вие вече принадлежите към някоя планетна система. Разните индивиди принадлежат към разни психологически системи. Онзи закон, който искам да извадя отказаното, или онзи мисъл, която искам да остане в ума ви, е, че през всяко съзнателно страдание се извършва нещо велико. Всяко страдание, което вие чувствате, не се отнася само до вас. Дадения случай и други същества чувстват това страдание, даже още по-тежко, отколкото вие. Следователно, хиляди и милиони души в даден случай са като основа, върху която в духовния свят се гради едно велико благо. И вие трябва да вземете вашия дял. Нека разгледаме сега. Триъгълника А, С, Б. Кой е човекът, който прави добро? Най-добрият е този, който представлява триъгълника А, С, Б. В такъв случай триъгълникът Д, представлява най-лошия човек. Тези двама души са активни. Показват движение. Те са от една и съща категория. Освен тях, ние имаме още най-добър-лош човек и най-добър-добър добър човек. И двамата са активни. Също образуват една категория. Най-после имаме и трета категория хора. А именно най-лошият добър човек, който не прави добро, и най-лошият лош човек, който не прави зло, тези хора са негативни. Но този, който не прави зло, е по-добър. Въздърша се от злото. А онзи, който не прави добро, е по-лош в случая. Ученик Това нещо може да означим последният начин. Добър не прави добро. Д, на, д. Да. Плюс, минус. Той е добър човек. Значи плюс. Обаче не прави добро. Минус. За другия човек казваме лош, който не прави зло. Л, на, за. Минус, плюс. Това значи, че той е лош. Минус. Обаче не прави зло. Значи плюс. Сега да приложим закона. Да кажем, че в дадения случай вие правите добро. После вашето състояние се сменя и казвате, не искам да правя добро. Някога става и обратното. Например, имате един престъпник, който убива сина на някой гражданин и го осъждат на смърт, понеже е прави зло. Лош човек е той. Питам, може ли да се измени неговата съдба? Може. Ето при какъв случай. Този престъпник избягва от затвора. Минава покрай една река и вижда, че царската дъщеря се дави. Той се хвърля и избавя. Това време го хващат. Питам, ще приложат ли смъртното наказание върху него? Няма. Да, няма да го приложат. Понеже той спасява дъщерята на царя. Значи неговото наказание се анулира. Това се случва в живота. Затова някой човек, като извърши едно престъпление... Трябва да извърши и едно добро. Тоест, той трябва да избави царската дъщеря, за да не приложат върху него смъртното наказание. Най-първо той е направил едно престъпление. Минус. А после е направил едно добро. Плюс. Компенсира се. Ако ти извадиш из водата давищата се царска дъщеря, Смъртното ти наказание си отменя. Всяко страдание в света, това е едно смъртно наказание. Нещо умира в тебе. Ти страдаш. За това именно вие трябва да се стремите да използвате за добро всичките условия, които ви са дават. Те са за ваш плюс. Ако този престъпник каже, нека се дави царската дъщеря няма да я спасявам. Присъдата му ще се приложи. И тъй от всички ви се изисква приложение. Това за сега е само теория. В това отношение, когато разглеждате вашите състояния, трябва да бъдете много внимателни. Защото всяко състояние може моментално да се измени. Вие често забелязвате в класа, че някой от вас не е разположен. Вие си казвате «Нека си носи той!» И не се интересувате за него. Отминавате си. Но няма да мине дълго време и това състояние ще се върне върху вас. Затова, като ученици от такъв един клас, Овсинца ви трябва да има стремеж, като видите, че някой от вас е морално разклатен, да се яви у вас желание да му помогнете. Не всички, но един трябва да му помогне в случая. Какво седи това материално подпомагане? Във вас още няма това чувство. Аз го наричам любвиобилност да желаете доброто някому, без да го познавате. Да му изпращате хубави мисли. Любвиовилността мога да оподобя на разположението, което има някое растение, което расте покрай водата. За сега ето как вие се познавате. Казвате Този е един от братята. Вие не можете да бъдете взаимно толкова вилни. Вие мислите всякога само за себе си. Само за своето добро. Където и да ходите, мислите само за своята личност. Не. Човек трябва да има и други мисли. Той трябва да мисли само 50 на 100 за себе си. Това трябва да е един максимум. И 50 на 100 за окружаващите го ако иска да изпълни Божия закон. Човек не трябва да занимарява себе си, но не може да занимари и своите ближни. Вследствие на това се зараждат боледувания. Когато бащата и майката се карат, децата започват да боледуват. Често майката казва Аз не искам вече тия е деца. И бащата казва също. И ако няма някой техен роднина да ги подкрепи, тук видиш едното дете заминало, другото заминало и така нататък. Там, дето има обич между родителите, децата са здрави. Същия закон се среща и в един клас. Всякога трябва да имате любов помежду си. Аз не говоря за вашите временни проявления и промени на чувствата. Но за ония правилни чувства на висша любов, които трябва да храните един към друг. Проявявайте божественото във вас. Това, което е благородно и възвишено. Щом го проявявате, вие усещате едно вътрешно задоволство. Минават дни и месеци, но вие усещате една дълбока радост. Никой не знае това. Само вие го знаете. Та първото нещо, трябва да бъдете герои в малките работи. Някой път казвате на някого, той си има карма, нека си я носи. Не, този цирий трябва да излезе от него. Той има нечиста кръв. Аз мога да му туря един лек и да улесня неговите страдания. Този човек може да има една рана, но не я лекува. Че казваш, карма е това. Не. Аз като човек трябва да му помогна, да улесня неговата карма, да мине малко по-лесно. И вие ще спазвате този закон. Щом не се стремите нагоре, иде връщането назад. Някой казва, Нагоре, докато стигна добе. Но забележете. Стремлението към доброто никога не може да се спре. Процесът към доброто е вечен. И ако някой се спре в пътя си от доброто, за това има друга някоя причина. Доброто е безкрайно. Тази причина е извън него. Допуснете, че някой човек е искал в първо време да стане филантроп, да помага на човечеството. Това е пътят му нагоре към доброто. Обаче вън от него друга една мисъл му влияе и у него се заражда желание да стане пръв министър в България. Той ще спре неговата филантропия и той ще се върне назад този човек, като държавник, вече не може да има стремеж към Бога. И всички общественици вървят надолу. Щом станеш политик, ти непременно ще се върнеш надолу. Но и като се връщаш, т.е. като слизаш, трябва да разбираш законите. Защото може да слизаш разумно, може да слизаш и неразумно. Например, гнева аз наричам дипломация. Човек, който се гневи, той е пръв министър. В момента, когато се разгневи, всички ги е страх от него. Когато майката се разгневи, всички се сгушват. И бащата, и децата се страхуват. След един-два часа обаче тя вече е грохнала, разболяла се, Слязла е вече от висотата на своето министерство. Не е прав министър, а уволнен министър в оставка. Та някой път и вие казвате. Искаме да бъдем министри, царе. Питам. Кой от вас не е оставал цар за 5-10 минути? Нали знаете онзи разказ за циганина, който носил с мляко? и си въобразявал, че станал цар и заповядвал на света. Въобразявал се всичко това и подскочил от радост. Но гърнето паднал на земята. Щупило се и млякото се разляло. Често и вие при тия малки гърнета, при тия малки блага и способности, които имате, мислите си, фантазирате си, докато дойдете до въображаемите големи блага и подскочите от радост. Но паднете на земята и се намерите в един реален свят. Има ред закони обаче, които регулират живота. Можем да изчислим математически какви са възможностите, за да може един човек да стане цар, например. Да кажем, че в България има 4 милиона хора, които имат нужда от цар. Значи, възможността за всеки един от тия 4 милиона да стане цар е една 4 милиона. Тъй, защото най-близките цели на всеки човек за сега са определени. Всички могат да бъдат добри, но всички не могат да бъдат богати. Ако всички хора искат да станат добри, има възможност, но ако всички хора се стремят да станат богати, няма възможност за това. Искат ли да станат богати, ще се яви едно състезание и ще се роди злото. Но ако всички пожелаят доброто, няма да се яви състезание, понеже тази възможност съществува за всички. Сега изваждам друго правило. Ако у вас някой път се зароди едно лошо желание, това показва, че вие се стремите към неща, които спадат към изключенията. В такъв случай у вас ще се зароди омраза, съмнение, недоволство. Те са спътници на непостигнати желания. Затова ще желайте любовта. Тя е постижима за всички. Ще желаете мъдростта. Тя е постижима за всички. Ще желаете истината. Тя е подсъдима за всички. Ще желаете добродетелта. Тя е постижима за всички. Ще желаете правдата. Тя е постижима за всички. Този живот, това е постижимо. Да бъдеш мъдър човек не значи да бъдеш умен. Всеки може да бъде мъдър, но учени хора могат да бъдат малцина. Затова всички се стремете да бъдете мъдри, но не се стремете да бъдете непременно учени. Мъдростта е постижима за всички. Всички не може да бъдете красиви, защото красотата е нещо, което лесно може да изгубите. Тя не е постижима за всички. Да бъдете красиви, това не зависи от вас. Но душата ви може да бъде изпълнена с любов. Това зависи от вас. И всички можете да добиете любовта. Тия неща не се добиват векове но моментално. Мъдрият човек е много досетлив, внимателен към всичко. Дето и да се намери, всякога ще знае как да постъпи. и ще се прояви скромно. Той е много практичен. Ако се намери в университет, той ще се отвори пътя, ще вземе инициатива за това, за онова и така професорите ще го обикна. На мъдрият човек всички професори искат да услужат. Той ги разбира и те го разбират. А ози, който не е мъдър, на него показват вратата на университета и му казват той не е място за слуги. Има случаи, дето слуги са заемали мястото на професори. Изучили са цялата материя на професора. Един ден Професорът ни идва, слугата заема неговото място. Държи встъпителната лекция по всички правила. И когато професорът дохожда, слугата казва: Извинете, аз държах лекцията вместо вас. Професорът му отговаря: Много добре си направил. Станал си мой заместник. От този слуга няма амбиция. Но професорът се преметира. Той си казва мъдър човек. Такъв човек след време може да стане учен. Най-напред човек трябва да бъде мъдър. Мъдър ли е? Всичко се добива. Учението е извор на мъдростта. Тайна молитва. Бог на любовта не е Бог на мъртвите, а Бог на живите. Лекцията е изнесена от учителя на 27 април 1924 година в София.